Хоча земна людина це мислитель і творець, але дуже важко їй дається осмислення власної ролі в енергетичних процесах Всесвіту. Принаймні себе в ролі електрона вона побачити не вміє і не бажає, це здається їй неприродним і принизливим, особливо таке бачення не властиве людям, які опинилися біля важелів держави. І це надзвичайно велика небезпека. Десь, мабуть, серед місяць по тому, як я послав Хрущову свою телеграму, надійшло із ЦК запрошення на розмову. З 1960 року я жив безвиїзно на дачі в Кончу Заспі. Господарювали в будинку і на садибі батьки Євгенії. З нами на привіллі підростав менший син Валерій, а старший Олег та сама Євгенія відвідували нас у вихідні на святи. Вони мусили жити на міській квартирі, бо встигнути з Кончу школу і на роботу не було змоги. Наш водій Василь жив у боєрці. Приїхати до Києва, а звідти на дачу не пізніше, ніж на восьму ранку, він, звичайно, не міг. Це певною мірою пом'якшувало наші відносини з Євгенією, що дедалі робилися тяжчими. Та й що доброго може бути в шлюбних відносинах, коли дружина вважає чоловіка божевільним і на кожному кроці намагається це підкреслити. Але й Євгенія приїхала на дачу серед і при мені лист із ЦК. Вона ж світилася від радості. Я також покладав великі надії на майбутню розмову. Отож, ми почувалися в той день майже щасливими. Мене запрошували до кімнати номер один. Я знав, що то була приймальня першого секретаря ЦК КПУ. Отже, зі мною розмовлятиме, якщо не сам Хрущов, то принаймні Підгорний. Як же було нам не радіти? Наступного дня о 10 ранку я вже був на Банковій. Так, у часи дореволюційні називалися вулиця От Жонікідзе, що тепер у самостійній Україні, знову називається Банковою. Але письменники й раніше чомусь називали свою вулицю по-старому. Слово «своя» тут не випадкове. На цій вулиці, навпроти ЦК, містилася спілка письменників. Власне, із цих двох поважних установ і складалося вулиці. Якщо до цього додати, що дачі письменників розташовані поряд із дачами відповідальних працівників ЦК, стане зрозумілим, Офіційний статус члена спілки письменників у СРСР. Ніде в світі письменники не посідали такого високого місця, але ж ніде в світі вони не були включені в державні структури. Якщо Сталін називав їх інженерами людських душ, то Микита Сергійович пішов далі – охрестив нас помічниками партії. На ту половину ЦК, де містився ідеологічний штаб КПУ, можна було зайти за партійним квитком. Мені поталанило, я відразу ж зустрів знайомого, який пояснив, де саме міститься кімната номер один, і пообіцяв туди зателефонувати, аби мене прийняли поза чергою. Я був дещо розчарований тим, що приймальня Підгорного містилася поряд із бюро перепускок. Розумів, що це доволі далеко від кабінету першого. Та вже зовсім зневірився, коли вийшов, що із основного корпусу ЦК потрапив до великого приміщення, наповненого людьми. Ці люди явно не були схожі на партійну публіку. Каліки на милицях, сільські бабусі з заплаканими очима, сиволові ветерани війни з багатоповерховою конструкцією з орденських стрічок на заношених піджаках. Як видно, це були не ті ветерани, яким поталинили відняти високі посади. Тепер я вже розумів, що мене велено прийняти заради простої формальності, аби десь там у відповідних документах позначити, що моя телеграма не лишилася без відповіді. Я прихопив один із варіантів енергії прогресу. Так я називав те, що Маркса проходило як додаткова вартість. І тепер сумно переглядав рукопис. Мріяв урочисто передати його підгорному із рук руки. Але ж тепер було ясно, що рукопис Повернеться в мій архів. До приймальні мене викликали першим. Кімната виявилася тісненькою і зовсім не діловою. Вона радше нагадувала персональну кімнату для туалетних потреб можновладної дами. За столом сиділа доволі пихата особа жіночої статі, перша секретарка першого секретаря. Вона довгенько не звертала на мене жодної уваги, бо цимто мене взагалі не існувало. Тримаючи люстерку перед очима, ретельно фарбувала губи, відтак зателефонувала в гараж ЦК і наказала через півгодини подати їй машину. Вона має виїхати в кончу заспу. «Е, е, сусідонько», – подумав я, – «ти ж таки нікого не приймеш, окрім мене. Я в конці, а ти в кончу». Та ось нарешті вельможна дама, не обертаючи до мене голови, запитала, «що ви хотіли сказати першому секретарю ЦК?»